Entzuntestua. Eia esan, ez dakito sondo zer bultzatu ninduen geologia ikastera. Suposatzen dut, gaur egun ikerketa egiten mantentzen nauen arrazoi bera izango zela. Bizi mundu honen funtzionamendua hobeto gulertzeko naia edo. Nere inguruan ez zen ospatutako erabaki bat izan. Ez geologia ikastekoa eta ez da aurrerago ibai eta errekekin lotutako ikerketari ekitekoa ere. Errekasuloetan, askotan bakarrik, eta batez ere, eguraldi, txarra, euria egiten zuenean joaten nintzen gara hartan, neurketak egitera, eta ez zen eramaten erraza ingurkoentzat. zat, asko kezkatzen ziren. Baina nire lana zen eta nik ba normalzat hartzen nuen, ez da? Asi eran bintzat. Gero, e, kongresuetara bakarrik joaten hasi nintzenean, hainbatetan tokatu zitzaidan eta beti izaten zen ikertzaile senior gizonezko baten aldetik, bagaldetu izan zidatela, ea nolatan joate nintzen ni bakarrik landalana egitera, ea seguru sentitzen nintzen, eta momenturen batean horrek ba, eragina izan zuen nigan, eta egia da, ba, inkontzenteki bada ere, emakume izateagatik zaurgarriago sentitzen hasi nintzela eta hain gustuko nituen erreka bazterraietan bakarri bakarrik nengoenean ba beldura sentitzen hasi nintzen, eta noski horrek bakarra basuposatzen zuen niretzat. Gaur egon batzuetan lankideren batekin joaten naiz, eta beste batzuetan berriz bakarrik, ba egin beharreko lanaren arabera. Eta egoera batean zein bestean momentu honetan gustura sentitzen naiz, baina Horrek eh, atzetik ba, lan pertsonal bat eskatu dit, beldurroiek onartzeko, normalizatzeko, eta nolabait, eh, beldurroien menpe egoteari utzi dio arte. Lan pertsonala, eh, beldurrari aurre egitea, eh, galdera bera, egin izan bagenio gizonezko geologo bati, bestelako erronkak eh, aipatuko lituzke ziurrenik segurutik emakume zientzialariek baino referente gehiago izan dituelako. Aio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 Errekasuloetan, askotan bakarrik, eta batez ere, eguraldi, txarra, euria egiten zuenean joaten nintzen garai hartan, neurketak egitera, eta ez zen eramaten erraza ingurukoentzat. zat, asko kezkatzen ziren. Baina nire lana zen eta nik ba normalzat hartzen nuen, ez da, hasi eran bintzat. Gero, eh, kongresuetara bakarrik joaten hasi nintzenean, hainbatetan tokatu zitzaidan eta beti izaten zen ikertzaile senior gizonezko baten aldetik, bagaldetu izan zidatela, ea nolatan joaten nintzen ni bakarrik landalana egitera, ea seguru sentitzen nintzen, eta momenturen batean horrek ba, eragina izan zuen nigan, eta agiara ba, inkontzeinteki bada ere emakume izateagatik zaurgarriago sentitzen hasi nintzela.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 Idatziila aukietan aukeratu ituzun er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 zun testua. Basko. Bueno, así gaitezen hasieratik. Eh, zer da urmaela? Zein ekasi naidu? Zergati da hain garrantzitsua? Hoi ekaintzea. <risa> bueno, Nikitza emango jotinakiri. Mira, ditua hondo. naizenez, eh, hasieran emandu zuen definizio horri, eh, beste bikoletia jarriko nizkioke, alegia. Urmal baten osagaiak ere badira, eh airea eta eguzkia. Baina ez ditugu ikusten, baina behar-beharriskoa dira, ez, ekosistema guztietan, ez. eta e, ematen du, ja, noski baiez, baina askotan, askotan eh pasatzen zaizkigu, eh, ez, e, ez ditugulako ikusten, ez. Mm. Baina bueno, seguruenago Inaki asko sobretatu azaltuko digula urrmal ur bat zer denez. <laughs> bueno, asteko urrmal bat da ekosistema bat oso berezia en urmalean bertan aurkituitzakegun landare eta animali asko ekosistema hoietan baino ez ditugu aurkituko baldintza bereziak betetzen dialako, ez? Eh, badago eremu bat ura daukana, badago eremu bat lurra eta uraren artean e, ibiltzen dana eta gero e, izango izangoetzake urmalearen askotan kontuan ulitzez duguna ere, urmalearen kanpokaldea. Orduan da irla txiki bat izango alitza bezala eta espezie bereziak daudena, bertan. Bai, e, arantzadiko webgunean, bueno, obeto esan da, urmaela eskolan punto eusatarian irakorri dugu, putzuak sortzea naturari justizia egitea dela. Bai. Ergatik? Ba, azkeneko egun urtetan kalkulatzen delako eguneko iruro gehiatamarra gutxu grabera, iberi arpen intsulan urmaelen eguneko iruro edo ez egune, obeto esan da, desagartu egindala. Erez, edo desagertuarazi egin ditugu. Desagartu hazi ditugu gehienak, bai. Zergatik, ba, bueno, ba garbi dago urmaelak nun sortzen dira ba lekula ez? Eta lekula hoetan ze joera izan dugu azken urteetan, ba eraikitzeko joera. Ordun ba, bai horregatik eta gero bai nekasaritza puntuingatik lehortu egin dialako urmaelak desabartzen jundea eta urmaelekin batean noski atzetik aurretik aipatu ditudian ba landare, animalia eta ekosistema osoak desabartu dira. Ordun ba hortikan, ez, justizia egitea da urmaelak sortzea dalako berriro ere mm -hmm. ba, ekosistema horiek berreskuratzea. Baina erraz sortu daitezke edo berreskuratu? Bueno, lehenik eta duen, inkusi da lekuak berak uste aldun ba, berreskuratzen. Eta gero berreskuratzeko baldintzak baldin baditu, ba, erraz egin daiteke. E, gure kasuan nahi ez, hauzo egite ditugu, ba, esango nuke, e, bi goiz hartuta edo eginko horintuzke. Bai. Bigoiz egin naikoa? E, jende kopuruaren arabera, noski. Hauzolana ja, behar da horrerez, da? Hauzolana, edo, bueno, batzutan lagundu egiten da, ba, eskaladora txiki batekin aurretik bazuluagin da, eta gero, ba, ikasle, irakasle, eta... Baina hori izango litzake egin-egin, aurreko lanak beste batzuk izango dira, tokirazter, Zor, zortu... sortu, bai, bai, eta eta, bueno, gero nahi bat aipatuko ipatuko dugu, baina hortan ere eskolak garrantzia daukaz, e ez da bakarrik e, sortzea bai, eta sortze prozesu horretan eskolak parte hartzea oso garrantzitsua irutze zaigu. Mm -hmm. Bueno, haxin gaitezen hasieratik, eratik. E, zer da urmaela? Zainekasi nahi du? Zergati da hain garrantzitsua? Hoiek, zaintzea? <risa> bueno, nik itza emango jotinak iri. Eh, bera, bera ditu handan. Ber, ondo haxin. Eh, eh? no, ala ala, ala ere, nik imikarian nahizenez eh asieraren emandu zuen definizio horri eh beste bikoletia jarriko nizkioke alegia ja, urmael baten osagaiak ere badira eh airea eta eguzkia Eina ez ditugu ikusten baina behart beharriskoa dira ez ekosistema guztietan ez eta e, ematen du hau, noski baiez baina askotan askotan eh pasatzen zaizkigu ez e, ez ditugulako ikusten ez mm. Baina, bueno, seguro nago inakike asko sobetu azalduko digula ur urmael bat zer denez., ez? Eh? <risa> bueno, azteko urmael bat da, ekosistema bat oso berezia. En urmaelean bertan aurkitu egun landare eta animali asko ekosistema hoietan baino ez ditugu aurkituko, baldintza bereziago etetzen diarako, ez? En badago eremu bat ura uradaukana, badago eremu bat lurra eta uraren artean e, ibiltzen dana, Eta gero e, izango ezoterake urmalaren askotan kontuan egite dezeguna ere urmalaren kanpokaldea. Orain da irla txiki bat izango alitza bezala eta espezie bereziak daudena, bertan. Bai, e, Arantzadiko webgunean, bueno, hobeto esan da urmalaeskolan.eus aterian irakurri dugu putzuak sortzea naturari justizia egitea dela. Bai. Zergatik? Et, ba, azkeneko egun urtetan kalkulatzen dalako eguneko iruro gehiarra gutxu grabera Iberia Arpenintxulan urmaelen eguneko iruro gehiarra edo ez egune, naho betu esan da desagartu egindala Et, Erez edo desagartu arazi egin ditugu Desagartu ditugu gehienak bai Zer gatik, ba, bueno, ba, garbi dago urmaelak nun sortzen dira ba lekula hoetan, ez? Eta lekula hoetan ze joera izan dugu azken urteetan, ba eraikitzeko joera. Ordun ba, bai horregatik eta gero bai nekasaritza puntuingatik lehortu egin dialako urmaelak desabartzen jundea eta urmaelekin batean hoski atzetik aurretik aipatu ditudian ba landarea, animalia eta ekosistema osoak desabartu dira. Ordun ba hortikan, ez, justizia egitea da urmaelak sortzea dalako berriro ere uh -huh. ba, ekosistema horiek berreskuratzea. Baina erraz sortu daitezke edo berreskuratu? Bueno, lehenik eta behin, ikusi da lekuak berak uste aldun ba, berreskuratzen. Eta gero berreskuratzeko baldintzak baldin baditu, ba, erraz egin daitek. E, gure kasuan ari ez, hauzo egite ditugu, ba, esango nuke, e, bi goiz hartuta edo egin goberintuzke. Bai. Bi goizekin nahikoa? E, jendeko puruaren arabera, noski. Ja, Auzo lana behar da horrerez, da? Auzo edo, bueno, batzutan lagundu egiten da, ba, eskaladora txiki batekin aurretik bazuluagin da, eta gero, ba, ikasle, irakasle, eta... Baina hori izango litzake egin-egin, aurreko lanak beste batzuk izango dira, toki Zor, azter, zortu, zortu bai, bai, bai, eta eta, bueno, gero nahi bat aipatuko dugu, baina hortan ere eskolak garrantzia daukaz, e... Ez da bakarrik sortzea, baik eta sortze prozesu horretan eskolak parte hartzea oso garrantzitsua irutze zaigo. Amaitu da entzun gaiak. Idatzila ukietan aukeratu dituzun erantzunak. Iru testua. Minutu bat daukazu erantzun beharrekoari erreparatzeko. Entzuntestua. Yeah, e, baina zerura begiratu eta ikusten duzuna benetan ez dela existitzen esango banizu? Zerra esango zenuke. Betzen esan... <laughs> <laughs> Tira, ez da guztiz horrela, baina entzunein nuen erantzuna eman duzu, saiatuko gara azaltzen, eh? gauza da ikusten duguna eh, izarrek, ikusten ditugun izarrek, denbora bat behar izaten dutela, beren argia gugana heltzeko. Eta hortaz esan liteke, jasutzen dugun hori ez dela momentu horretantsekoa, horretantse eh, bidalitakoa, baizik eta badistantziaren arabera urtetakoa ere izan daitekeela. Baina nik baina hobeto azalduko digu, gure urrengo gonbidatua. Itziar garate, astrofizikaria, ratxaldeon... Arra txalde hon. Itzi arrala, laik guzten dugun hori baliteke momentu horretan bertan ez ezistitzea, ez egotea? Bai, horrela da, tabu nahi eko sondua saldu du, ez? E, gu ez gaude ohituta pentsatzera argiak denbora bat behar duela distantzia iteko, gure eguneroko tasoan distantzia horiek ba, txikiak dira. Naiz, eta farola batetik e, bosteun metrotara egon, farola pizten dan momentuan ikusi egiten deu. Ez? Baina, distantziak oso oso hondiak direnean, eta noski izarrak daude distantzia oso oso honditara, argiak berak ere denbora bat behar du. Eta orduan, izarrari zerbait gertatzen zaionean, guk ez dugu jakingo denbora hori pasa arte eta argiori gugan airitsi arte. Uh -huh. Hortaz, e, baliteke gau zela ikusten ditugun izarrak dagoeneko hilda egotea, edo itxalita? Oia, bai, baten bat beintzat bai. Esta probablena se se izarrasko ditugu, ez? Eta izarrak hiltzea, ba, gutxitan gertatzen den zerbait, zerbait da, baina posiblea, bai. Ez izatez, adibidez, gerturik daukagun izarra, Alfa Centauri deitzen dena, 4,4 lau argiurtetarada dago. Orduan, hilar e, izarrori zerbait gertatuko balitzaio, adibidez, hiltzea, argia igortzari utziko balio, guk lau urte beranduago izango genuke horren berri. Mhm, akaso egokiago litzateke ordunen esatea ikusten dugunak ez direla, ikusten ditugunak ez direla izarrak, baizik eta izar horiek gugan igortzen duten argia. Bai, hori bueno, horrela beti da horrela, ez? E, edo zein gauza eskuan ditugun objektuen, e, objekto hauek ikusi al e, igortzen duten edo isladatun duten argiagatik eta izatez bete, beste muturrean izango genuke zulo beltza. Zulo beltza deitzen zaio horrela, zulo belt bati Argia ere xurgatu egiten duelako hain masa handia dauka non argia ere ezten gai objektu horretatik iheez egiteko ez, eh? orduan ez dago argi igorpenik eta ezgara gai ikusteko. Zulobeltzak existitzen direla dakigu, inguruan gauzak nola mugitzen diren ikusten dittugulako baina ez, zulo beltza bera. Itziar, gaur urte luzez izan ditugun usteak auzteko prez, zetorri gara, eta tira, e, igortzen duten argiari buruz ezketan hasita kaso komeni litzateke, komeniko litzateke, argi urtea, ez, argi urtea kontzeptua zer den azaltzea. Bai, bueno, iaipatu dugu gainera ez, eta izena aldetik oso intuitiboa da, argi urteak, ez anehidu, argiak urte betean egiten duen distantzia. Bai? Antintuitiboa dena edo askotan, E, akatsa ekartzen duena da urtea hitzak, ze azkenean argi urtea deitzen baldin badiogu ere, eta urtearekin dotuta edo denbora batekin dotuta, baizik eta distantzia batekin. Argia da ezagutzen dugun objektu edo enterik askarrena oso abiadura azkarrean doa, baina urte egingo duken distantzia, noskin milioika kilometro direnak, hori izango litzateke argi urte bat, distantzia bat. Mm -hmm. Ya, e, baina zerura begiratu eta ikusten duzuna benetan ez dela existitzen esango banizu ez esango zenuke bestean esan. <laughs> <laughs> Tira, ez da guztiz horrela, baina entzuna inuen erantzuna eman duzu, saiatuko gara azaltzen, eh? gauza da ikusten duguna e, izarrek, ikusten ditugun izarrek, denbora bat beharrizaten dutela, beren argia gugana heltzeko Eta hortaz esan liteke, jasutzen dugun hori ez dela momentu horretan horretan horretantse bidalitakoa, baizik eta badistantziaren arabera urtetakoa ere izan daitekeela. Baina nik baina hobetoa azalduko dugu, gure urrengo gonbidatua. Itziar garate, astrofizikaria, ratxaldeon...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 neiz eta farola batetik 500 e, metrotara egon farola pizten dan momentuan ikusi egiten deu, Baina distantziak oso-oso handiak direnean eta noski izarrak daude distantzia oso-oso handitara argiak berak ere denbora bat behar du eta orduan izarrari zerbait gertatzen tsaionean guk eztugu jakingo denbora hori pasa arte eta argi hori gugan airitsi arte. Uhum. Hortaz e, baliteke gaudeangoa zela ikusten ditugun izarrak dagoeneko hilda egotea edo itzalita. Oida, bai, baten bat behinzaat bai Eezta probablea izar asko ditugu ez eta izarrrake hiltzea ba, gutxitan gertatzen den zerba zerbait da baina posiblea bai e, izatez adibidez, gerturik daukagun izarra alfazentauri deitzen dena lauko lau argi urtetara dago. Orduanlar izarrori zerbait gertatuko balitzaio adibidez hiltzea argia igortzari utziko balio guk lau urte beranduago izango genuke horren berri. Uhum, eta ira, akaso egokia litzateke orduan esatea ikusten dugunak ez direla, ikusten ditugunak ez direla izarrak, baizik, eta izar horiek gugana igortzen duten argia. Bai, bueno, hori horrela, beti da horrela, ez? E, edo zein gauza ezkoan ditugun objetuen, e, objetoiek ikusial izatea ere da e, igortzen duten edo isladatzen izladat, duten argiagatik. gatik. Eta izatez bete, beste muturrean izango genuke zulo beltza. Zulo beltza ditzen zai horrela, zulo belt bati, argia ere, xurgatu egiten duelako, hain masa handia dauka, non argia ere, ez den gai, objetu horretatik, ies egiteko, ez, eh? orduan ez dago argi, igorpenik, eta ez gara gai ikusteko. Zulo existitzen direla dakigu, inguruan gauzat nola mugitzen diren ikusten ditugurako. Baina ez, zulo bera. Itziar, gaur, urteluzez, izan ditugu usteak hausteko prez, etorri gara, eta tira, e, igortzen duten argiari buruz ezketan hasita kaso komeni litzateke, komeniko litzateke, argi urtea, ez? argi urtea kontzeptua zer den azaltzea. Bai, bueno, iaipatu dugu gainera ez, eta izena aldetik oso intuitiboa da, argi urteak, nahi du argiak urtebetean egiten duen distantzia, bai? Antintuitiboa dena edo askotan e, akatxa ekartzen duena da, urtea hitzak, ze askenean argi urtea deitzen baldin badiogu ere, ez dago urtearekin dotuta edo denbora batekin dotuta baizik eta distantzia batekin. Argia da, ezagutzen dugun objetu edo azkarrena, oso abia azkarrean doa, baina urte egingo luken distantzia, noski milioika kilometro direnak, hori izango litzateke argi urte bat, distantzia bat. <totipen> Amaitu da entzun gaiak. Idatzi laukietan aukeratu dituzun erantzunak.